Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon, önskar Hits FM. HitsFM. God morgon, god morgon och hjärtligt välkomna till Fredagsfrallan, fredag den 19 december. Och det är säsongsavslutning för Fredagsfrallan den här hösten. Nu återstår bara Rimstugan som går av stapeln på måndag kväll. Men det är en timme kvar till klockan åtta, men vi kör klockan åtta ändå. Så satt som en vuxen man kan bli Men klockan åtta kan jag skrika ut mitt hak Så är de döda för min dröm och mina skrik och för en brak Skulle jag spränga alla betongen med ett brak Skulle jag hänga dem som driver detta hak Det är så våldsamt det jag vill och det jag gjort men för varje mur som fränkt som bygger och två nya gerlig fort. Just en dag vill jag leva, just en dag vill jag se. Och jag lovar att du aldrig ska föratta mig och mer för just en dag ska jag våga just den. Det är bra att vara trevlig, lugn och snäll Lika bra att be dem låsa tidigt nu ikväll Så finns bara jag och de drömmar jag kvar De som inte är ser Det är i den totala apatin, Men du är så vacker när du lever i telefon Jag vill bara skrika att jag älskar dig och jag Ah, oh, oh, oh. Ja, klart man, man börjar en fredag så här innan den fjärde advent med lite ksm Den där spelar vi för alla som har, som har någon som kanske sitter på kåken. Ja, jag vet inte. Ja, Hörrni, eh, så, så här var det. En dag innan Lucia så, så e, var det rätt fränt. Alltså, min granne från Syrakusa ringde på dörren sent på kvällen. –Hej, hej. jag har lite körigt imorgon. Är det okej okay om vi kör redan ikväll? –frågade hon och det bara brann med än vanligt i hennes kolsvarta långa hår. –Men, men eh, traditionen säger ju imorgon, försökte jag. –Inte du också? –suckade hon. –Vad är det mer? Jag får samma svar överallt. Imorgon? –Försök vara lite flexibel. Det kan väl ändå inte skada? –Jo, men jag tycker nog vi ska sikta in oss på morgondagen, framhärde jag– du kanske bara behöver lite mer av planering och effektiv schemaläggning. Hon skakade på huvudet, vände sig om och tågade iväg. Ja, då, då ses vi imorgon då, ropade jag, men fick inget svar. Bara, bara mörker. days have made me older Since the last time that thousand lies have made me colder And I don't think I can look at this the same But all the miles that separate they Disappear now when I'm dreaming of your face Fredagsfrallan med Jan Hornbom. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ja, du lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i radio-talkshow här på Hits FM 97,8 som byggd med mig, Jan Holmbom. Och idag så. idag har vi fin besök så vi har haft, rullat ut eh, svarta mattan och säp och har varit här och, och scannat av sådär så att det inte är en massa. För vi har, eh, vi har ju en eh, politiker på plats. God morgon, Anders Willander. Oh. God morgon. Du fråga, uh, hur känns det? Var omvald för andra gången, det är dags för tredje perioden. Som gammal hockeyspelare, vad tänker man när det är dags för tredje perioden? Ja, det, det är klart att då tänker man att det är nu det ska avgöras. Ja. Och det är då man ska ha kraftig kvar och uh, se till som man vinner den matchen. Och det är precis vad jag känner. Ja, är det så? Ja. Ja. Men du har en motfråga. Varför ja. börjar det här program så här tidigt? Ja, det är ju för, för att det är en morgontid. I radio. Ska jag berätta varför? Ja, det blir ett hemskt långt svar Jag tyckte det här var ett bra sätt att lyfta fram Intressanta människor i Zomenbygd När jag jobbade här Och då ville jag inte att någon skulle säga Varför jobbar jag inte på riktiga saker på kontorstid Så då var det viktigt att göra det här Innan klockan åtta på morgonen Och sen har det blivit att lägga kvar Så det är faktiskt svaret på det Ja, det är ju en fritidsutsättning Ja, det är det, absolut Jag har ju mycket fritid Så Ja. ja, det är tredje perioden nu. Och eh, säger man? Kommunstyrelsens ordförande i Tranås kommun är väl det. Eh, och eh, M-märkt. Ja. Yeah. Och eh, du tillträdde... Ja, vi började nästan samtidigt. Eh, du började som kommunalråd i, i eh, årsskiftet, eller hur det nu blir. Mm. 2006. Mm. 2016. Ja, precis. Ja. Och jag började i augusti. Och, och kommunchefen började också i augusti. Ja. Jag ber att få påpeka att det var 14 dagar efter att jag hade varit så sjukvård. ja Men nu åh, vad är Det Det är gör länge sedan. Det är åtta år sedan. Ja, är tiden det? Det? går fort när man har kul. Vet du. Om jag ställer frågan så här. Om vi går, flyttar oss tillbaka till hockeyrinken mm. när, du, när du spelade fult då nere i, i LOC på den tiden. Nej, det har jag aldrig spelat. Nej. Och, och, men du trampar omkring där. Då. Mm. Trodde du då att du 2007 skulle sitta som politiker och som kommunalråd dessutom. Fanns det en politisk karriär eller tanke runt politiken då? Nej, när man var i den åldern så visste man inte ens att det fanns något som heter kommunalråden. måste jag erkänna. Ja. Man var ju totalt ointresserad. Det var ju bara idrott och fokus framförallt på ishåll. Men däremot när jag hade hotellet början av 90-talet i massa år där, så, så sa jag vid något tillfälle till personalen när man hade... Fontat kommunen i olika frågor som rörde miljö och det ena med annat. Jag ska fan ta med bli kommunal då, så blir det någon ordning så på skoj. Ja, ja. ja, du tillhör dem där på läktaren Nej, liksom. Exakt, jag var där på läktaren. Men det gick 7 åtta år där så, sen satt man på någon valsedel och sen på den vägen är det. Ja, är det kul då? Ja, jag tycker det är fantastiskt kul. Jag har gjort många roliga saker i livet här för några roliga jobb i eget företag. Men jag tycker fortfarande att det här är det roligaste. Det är så? Ja, ja faktiskt. Ja. Är det viktigt att det finns en glädje i det här? Då? Är det glädje som driver? Ja, annars skulle det vara helt omöjligt. För det finns så mycket man kan liksom, eh, tråka in sig på. Ja. Eh, totalt Det är många frågor som är svåra, komplicerade, väldigt tragiska. Men eh, fokuserar man på det, då pallar man inte en mandatperiod. Skulle jag säga. Utan man måste se glädjen i det. Och se och titta på de, de framsteg och framgångar som kommunen har i olika sammanhang. Då, då är det kul. Ja, Men du, en sån här kommun som Tranås. De ska, ju egentligen inte, –De ska ju egentligen inte finnas, eller eller hur är det? <kör> –Nej, det finns ju de som påstår att kommunen i den här storleken är, ja, går ju en säker död till mötes, även om det tar tid att man tappar folk och, och på grund av det att tappa intäkter så man inte kan bedriva en vettig verksamhet. Men ja, antingen så, så finner man sig det eller också så tänker man tvärtom att eh, nu är vi i tredje perioden, här gäller att vinna och om det så ska bli på övertid, men vinna ska vi. Så att, eh, jag tycker Tanos har gjort det jättebra. Och det, är ju, det är ju inte bara enmansverk, verk, det ska man inte tro, utan det är många som bidrar, det vill säga alla som bor i kommunen. Mm. Och eh, jag tittar lite på siffrorna nu inför sista fullmäktige Jag berättar lite om utvecklingen också. Vi har ju faktiskt ökat med över 600 personer sedan 2007. Vi har en, en fantastisk stabil ekonomi i kommunen där vi nu då lägger ut till nämnarna mer pengar än någonsin. Medan andra kommuner sitter och filar på vad de ska spara in på. Liksom. Och vi har dessutom ett företagsklimat eller ett näringslivsklimat som är bland de bästa i landet. Medborgare som är jättenöjda tack vare, eller på grund av de resultat som SCB får fram i de undersökningar som man har gjort nu under 4-5 tillfällen. så... I de stora penseldagen så, så, så är det ju väldigt bra. Sen är det naturligtvis så att om man vill skjuta in sig på eh, olika områden mindre frågor så finns det ju alltid saker som kan förbättras, så är det. Ja, inte den förutsättningen? Alltså det, det var ju, ju taget så Eller hur man luta sig tillbaka då kan ja. man vara säker på att då går det skogen. Men du, 600... Vad sa du? 600 nya... 650 nya invånare 600, Vad pratar vi då? Vad, vad är det? Ja, det blir ju mycket pengar med. Man får ja. inte glömma bort det. För visso är det kostnader på varje individ. Jo. Men vi pratar om runt 50 000 per ny skattebetalare. Och skattebetalare är man alltid från den man föds till den dag man dör. så att säga I det system vi har i Sverige. Ja, just det, det har det. ingen betydelse vilken ålder vi pratar om. Nej. Och menar, då kan man ju snabbt räkna ut att vi pratar om runt 30 miljoner ja. som är extra pengar då i kommunkassan som man som en del tycks då att vi att vi lägger bank det gör vi inte utan vi lägger ut dem. och Framförallt är det ju på de mjuka sektorerna skola och och, ja. och Men nu alltså om man, om man följer den, den dagliga debatten oavsett vilken utav Sveriges 290 kommuner så är det så att någonstans så, så lägger man åt till 85% procent av den kommunala budgeten lägger man på vård, skola och omsorg. Ja. Det är ju enormt mycket pengar. Ja. Alltså I i, i fall är det 800 miljoner. Nästan ja. på kronan. 800 miljoner. 800 miljoner. Ja. Och, och, och sen vänder man blad i, i, i tidningen och så ser man vilka är det som alltid vill ha mer pengar. Alltså, hur funkar det där egentligen? Jag, jag, alltså för, jag får inte riktigt ihop det där myten om att mera resurser ska lösa allting. Är det verkligen så? Hur, Nej, hur mycket ska de ha den kommunala budget? 100 procent räcker det? Ja, alltså, om man tittar på de framskrivningar som SKL bland annat gör så eh, runt 2050 så säger man ju då lite slarvigt att då måste man ha, höj ha höjt kommunalskatten med 13 kronor för att finansiera de ambitionsnivåer som man vill då, och det är ju särskilt inom välfärdssektorn och det förstår ju alla att det kommer ju inte det kommer ju inte fungera, Nej. man måste hitta andra sätt att jobba så att därför bedriver ju Tarnås och jag hoppas alla andra kommuner också ett gediget arbete för att utveckla verksamheterna och det egentligen är det ju för att göra det bättre för kunder för det är ju det som räknas, ingenting annat Nej, så är det ju, eller hur va? Men du, grattis till tillväxten det är ju fantastiskt ja. igen, du är ganska ödmjuk Jo men det, du, det alltså var Är det inte så Anders Villander att du är Du är en lagspelare Och du är egentligen ganska ögmjuk Ja det får väl andra bedöma Men lagspelare är definitivt Du gillar jag, samarbete? Jag, ja annars funkar det ju inte jag menar, det är, Kolla Nordkorea <laughs> Ja det var ju en övergång På ja. tal om Nordkorea Här kommer Kenta Vandrar månen alltid framåt samma håll var Varifrån får ködan vatten Kan samma ton bli både dyr och mål Kan man lära sig att känna Orkar tiden alltid hålla samma folk Är det farligt att bekänna Att man inte fattar allt som verkar klart Den är drömmen kanske förstår När man söker efter det man inte vet Kanske gör man ett fel när man tror Att man kan få sin egen verklighet Utan att fråga Finns ingen chans att få ett svar Utan att fråga Bör sig ovissheten kvar Vara elden lär sig brinna Varför oss i visionerna om kull Måste drömmarna försvinna på vilken det, det bara tog man är full. nej nej nej nej nå nå nå nå nå nå nå man nå nå det nå man nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå utan att fråga finns ingen chans att få ett svar Utan att fråga dröjer sig ut en kvar Men i drömmen kanske förstår När man söker efter det man inte vet Kanske gör man det när man tror Att man kan få ha sin egen verklighet Men i drömmen kanske förstår När man söker efter det man inte vet vad gör man ett fel man tror Att man kan få sin egen varje Fredsfrålan. Åh, var kanter det där? Krenta. utan att fråga. Oh, utan att alltså, det, det är vi, man måste ju fråga annars får man ju inga svar. Eh, god morgon Anders Jakobsson, vår Fredsfrålans utrikeskorrespondent som sitter i den stora staden när <gård> God morgon. God morgon, god morgon. Ja. Du är ju en, du har hela ditt liv har gått ut på att du ska fråga eller hur? Uh, ja. Ganska stor utsträckning, ja, precis. Ja, får, får du någon <laughs> svar? I en någon tillfällen har jag fått svar. hur <laughs> så? Ja. Ja. ja. Du, nu börjar det dra ihop så här. Nu, nu, nu är det vintersolstånd på måndag tror jag kanske kan det vara, något sånt där. Nog, ja. Och sen, sen står det inte på för en del nytt år om man kommer skriva 2014 hela januari där, så får man stryka jäkla 115 om man ska skriva datum och Ja, precis va. Men du, vad säger vi om 2014 då? Ja. Utifrån ditt perspektiv? Utifrån mitt perspektiv, vad säger man? Det var eh, valet här, det lokala var väl lite ovanligt här. Alliansen gav upp efter, efter vad säger jag, de hängde ihop i åtta år. Ja, de, ja det var som, som i, riks, i rikset. I rikset, ja, och det här man väl trott att de skulle vara lite hållbarare. Och sen här i Möby har det ju diskuterats Bemabhus. Ja, ska. Jag. Det är ju en en, en, en, en långbänk allhamförd in, sånt där. Ja, det. Och det är ju inte överens, för det ska väl gå ett varv i förvaltningsdomstolarna och. Ja, alltså jag har ju hakat upp en lite på det. är ingen stor sak men jag tycker det är en väldigt konstig inställning när en kommunal när en en annan för att <laughs> ungarna röker på kungshögaskolan. Ja, det, det är också en historia som nu går ett varv i förvaltningsdomstolar. Nästa instans är väl i Jönköping. Es, det nej men vänta nu, det har jag missat. Alltså, är, det, är det då en förvaltning som har... Eller vem har... Eh, Miljönänden har bötfällt eller hotat med vite Eh, då utbildningsnämnden för att det förekommer rökning på eh, Kungshögaskolans skolgård. Och fy, jag tror det var en rökfri zon. <laughs> men, men enligt tobakslagen är det förbjudet med eh, rökning på, på skolorna och då har man så att säga hotat med vita om inte upphör och då eh, överklagade utbildningsnämnden rätt måste hålla reda på nämnderna oh. till eh, förvaltningsrätten och fick rätt eh, på så vis att de undanröjer vitet på ah, okay. 10 000 kronor. och då la man liksom inte okej okay, som miljö då, utan, utan, utan då går de vidare precis Nej. <laughs> men du, men Anders Jakob då måste vi höra med, måste vi, vi, har ju, vi har ju en proffspolitiker i, i, i studion här ja, Anders, jag jag. Är, det här, är det här bra hushållning av skattemedel? Nu kan jag just den här specifika historien ja, som, som nu, Anders i <laughs> Nej, men det gör jag inte. Men, men det är inte helt ovanligt att olika förvaltningar pucklar på varandra ute i Sverige, Så Nej. är det ju. Den ena har sitt regelverk hålla sig till och den andra tycker att ja, det där spelar inte så stor roll det är ju mm. inom familjen. Men det gäller att behandla alla lika. Så att jag är inte förvånad. Det, kan jag säga. det kommer hända igen. Ja, du ser... inte i oss men över allt annat. Ja, du, du, du, du hör har Jakob. Men, det... men kan de inte förlika sig att om vi bara röker mentol? Men <laughs> Men det kanske inte funkar på det. Ja. Och har vad det är en sak Linton? Jag tar inte halsblås. Jag <laughs> vill bara notera här att miljönämnden Var ju inte enig här det här nej, okay, Det var en moderat Officer bosatt i ja, Boric, tror Jag tror Stefan ja, Andersson som. Det, är det, här är, är, är ju, det här är ju Tåkigheter ja. Vi borde ju kunna lägga energin på något annat Men du, det måste jag reflektera över då. Stefan Andersson som jag tycker är en riktigt bra kar Ja faktiskt Eller faktiskt, jag tycker han är en riktigt bra kar Han, han har nästa pils nu Det är ju de här med, där Miljö... miljö. Det är ju samma miljö. Vi har ju samma miljökontor i Mjölbys och i Buxholm. Ja, ja. Det, är första, det är ett första steg mot en sammanläggning. Ja, så alltså är det, det? Ja. Men då kommer väl du att flytta. Ja, mig. det tror jag. Jag tror det är någon här form av time-sharing-koncept. <laughs> <laughs> Men det är skitsamma. Det är intressanta där i varje fall är ja, att, att uh, man har ju så så här skönhetstaxering eller man, de här avgifterna som man tar ut, de är liksom... De är inte mm. baserade på kostnader Utan det är schablonberäkningar liksom ja. Och, så, så, och det, har ju, det har ju Stefan Andersson sagt Om läkare och advokater Och tandläkare faktiskt kan specificera Och ta betalt för vad de gör Så borde ju faktiskt miljö och hälsa kunna göra det och då, då, då sa, jag tror det var Larsson, den gamle gode hövdingen som, som uttalade sig. Någon ja. ja, just så det, som sa att, det. Ja, men det är inte så lätt för dem. Det är mycket arbete på kontoret och sånt som kanske inte går att redovisa. Alltså, vad är det frågan om? Ja, ja nej, det är klart att det går. Jag har också en gång i tiden suttit och debiterat, det var när jag jobbade har år på en reklambyrå och där har man ju ja, ja, ja. Times precis som advokat ja. så är. Jag. jag måste ju säga där fredag eftermiddagen. Det var den mest kreativa timmen. <laughs> Hela veckan. <laughs> ja, det var då du fick ihop dina 80 procent som var debiteringsgraden. Det skulle ah, vara någonting sånt där. Alltså, här. Ah, ja. Jo, en kvart här. Ah, jag har jobbat, jobbat många år på IBM också. vet att man gjorde en studie en gång i tiden där man tittar på debiteringsgraden och man kallar den för toalettstudien för att man, man hittar massa luckor hela tiden och det visar sig att. Det var enda stället de har sagt upp. Det var när de var på muggen så man kunde se vem som var dålig i magen och sådär vem som hade var trög hade tvåan lite ofta och sådär. Ja, just det, så Ja Jaha men så det låter ju som att det har inte hänt ett skit i Mjörby med den vanliga. Nej, det men vanliga som sagt Ja. ja. Vad, vad, jag hörde, jag hörde, det var ett kreativt förslag på att man skulle byta ut potatisen mot pulvermos. Ja, I ni rondellan? Jag tycker för inte? Den är... För det liksom speglar själva konceptet där med pulver äh. och sen att det är mesta är mos. <laughs> ja. <laughs> du, Anders Jakobsson eh, våran utrikeskorre här som dessutom är mycket läsvärd i sin egen blogg som har den fantastiska bloggadressen ska du säga Anders? Med Jakob vid tangentbordet bloggspot.com mm, Mycket rubrikvänligt. Ja, mycket. <laughs> du, har en riktigt skön fjärde advent och en god jul och ett gott slut så ska vi se vad som händer under 2015 och vad vi har att bjuda på där. Har det bra. Ja, god jag har ett här Det tillsammans. Tillsammans. Sköt om ja. dig. Hej för det.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 And you could have it all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 Away in the end, and you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could stop. Talan med Tom Hobo. God morgon. Önskar HITS FM. Ja, du lyssnar på fredags för alla morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97.8 som en med mig Janne Holmbom och vi har Tranås kommunalråd Anders Villander som precis har sadlat på för ytterligare fyra år då blir 12 tolv år minst som kommunalråd i Tranås, men du Anders du, du, du är en lagspelare och du är lite du är lite sådär blygsam emellanåt du vill ju gärna vara lite tuff och hård sådär men du är ganska blygsam och, och så mm. fantastiskt Alltså befolkningsökning. Det som, var, det som blev det prioriterade målet och som ja. faktiskt alla politiska partier har ställt sig bakom, så det det ja. en långsiktighet. Eh, trend, trend, eh, bröt en trend från eh, mitten på 80-talet egentligen med en sjunkande befolkning. Ja. Och nu är det ju liksom, nu är det, ju, det, är inte bara, det var inte bara liksom en, en hype, utan nu är det ju konstaterat att sakta men säkert så tuffar ni på mot 20 000 år 2025. Det är ju inte linjärt sånt här utan det, den kurvan kommer eh, att gå lite fortare också. Det var en, mm. en av pissarna. Summenforum, de, denna utmaning, ja. såld till en spännande eh, ny intressant i kommunen som både har köpt fastigheter och företag i, i, i kommunen. Ja? Ja. Nej, det, det känns ju. Hela dagen efter ja. känns det ju lika bra som det kändes igår när vi skrev på. Ja. köpavtalen och, och det är precis som du säger, det är ett nytt företag som kommer till oss och se på tarnos på andra ögon de värderar ju kommunens inställning då att vi ska växa, ja. det är ju sånt man tittar på de hade gått igenom allt från översiktsplanet till stadsvision som jag har skrivit och varit i oss. vid olika tillfällen för att då ja, lära känna atmosfären då. och precis som du nu sa här att man dels har man köpt då den stora fastigheten som EFG befinner sig i Bland annat, men även Chip Jag är ju där numera. Ja. Och uh, sen har man också köpt ett arkitektkontor åt Hanak, Och ja. sen nu då Zommerforum. Ja, precis. Och uh, nej Det känns faktiskt riktigt bra det där. Och, och kopplar man det då alltså Zommerforum med den utbildningssatsning som sker där tillsammans med det Tuck är ju fantastiskt drivande och ja. sen, sen de blev i något fria från kommunen så har man ju ökat sin, ja. sin eh, volym ja. elever från... Då har Karin Koran liksom för, förverkligat sin vision. Exakt, ja, och det har de gjort på ett enastående sätt. Så de har ju tredubblat antalet studenter. Vi vet att Montico jobbar med utbildningsfrågor. Man, man ska ja. ha något verkstadstekniskt center nere i den lokal ja, som ja. de köpte. Ja, ja. Uh, vi har Sommerbyggnads folkhögskola som vill expandera. Man känner sig trångbod, tydligt på att det finns ett intresse där. Mm. Um, mm. Vi har, ja, sen har vi Västra Vuxen. Så det finns ja. mycket utbildnings. Ja, ja och då över ja, då till nu. Nu verkar det som att. Nu, nu tog du bladet från munnen och sa vad du ville göra med läroverket, kvarteret läroverket. Ja, precis. Och, och det är ju det det handlar om. Vi har ju sagt under många år: Konstaterat att vårt län underpresterar när det gäller utbildningsnivå utbildning, jämfört med andra län. Och det kan ju bero på att vi är ett typiskt industrilän. Men om vi ska bibehålla den positionen så måste vi också bli bättre och därför måste fler få högre utbildning så därför känns det extra kul när det händer så mycket just inom utbildningssektorn i Tarno så att eh, det ska bli spännande att se vad det här landar framöver men eh, det är mycket satsning inom området och det kan bara gagna kommunen på sikt. Ja men det är häftigt. Och, och, och Östernoparken och till slut så det, och den som en, <sviktas> ja. en det var ju en enormt viktig del av stadsvisionen också att kunna att ja. Exakt, och det roliga med det var ju att det var tre eh, oberoende arkitektbyråer som, av varandra som, som pekade ut den där gröna lunga mitt i centrum att man skulle ha det som en mötesplats, inte som ett bostadsområde och eh, nu har vi ja, tillsammans då med förra skrivit ett avtal där vi har tagit över ägandet och eh, det är ju inget självändamål att kommunen ska äga saker och ting men just det här känns jätteviktigt, nu kan vi äntligen sätta spaden i jorden där ute Uh, göra det mer öppen, mer trygg mer tillgänglig för alla Jaha. kategorier. Så, att, nej, det, det är också så här på slutet av året med de så kallade affärerna med parken, Sommerforum och även ett annat industrihus som heter Traktor 5 uh, det har ju ramlat på plats liksom i elfte timmen och det känns ju kanonkul att kunna lämna 2014 med de med de händelserna som har faktiskt verkställts och som vi har jobbat så länge med. Ja, det är fränt. Och audio-video! Radio och tv tillbaka i Tranås också. Ja, det är ett Aha. annat lyft. Och, och så nu börjar man ju täta igen de här gluggarna som fanns Aha. på Storgatan och det ser man också att det, det kan inte ske på nolltid utan det finns en process bakom allting. Och, men, men vi och alla andra i Tranås tror ju på framtiden och därför så har man ju fyllt upp de här tomma hålen och just att få tillbaka en, en elektronik eh företräda i form av audio-video som de heter i Tanzania så då är ju kanon Ja, det är ju härligt. Men du, om du nu skulle summera det här året 2014 då. Mm. Alltså för dig, vad är, det, vad är det vad är det som har varit absolut bäst? Kan du välja en grej som är liksom där? det här är liksom när jag lägger mig på kvällen så om jag tänker på det där så vet jag att då kommer jag drömma sköna drömmar. Har du något sånt? Ja, alltså, alltså det behöver inte vara politiken kan nej. vara vad som Golf har spelat hyfsat dåligt i år nej, dessutom. det har varit katastrof. Uh -huh. men, nej, men om man skulle peka ut den, uh, om vi inte blandar in privatlivet ska man inte göra. Men, uh -huh. men det är ju faktiskt uh, fullmäktiges övergripande mål att uh, kommunen ska växa. Det är uh -huh. faktiskt, det känner jag. Man, förstår, man måste förstå hur viktigt det är. Uh -huh. oh, man, kan, man kan vända på det om man hade tappat 200 personer. som Nu ökar vi år 234 stycken och... Uh, Alltså Det betyder mycket pengar i kassan ja. visst, men, men det är också det betyder inte bara det det betyder att fler måste eh, försörja sig, man hittar arbetstillfällen eh, konsumtion, alltså allting går ju upp i med det, så att, nej, det, det, det är en oerhört viktig siffra Jag tror också att man inte förstår hur svårt det är att växa, alltså ja. det här är egentligen det här är det största problemet vi har som land Exakt. överhuvudtaget man, man pratar om storstadsregionerna alltså de här alla regionerna som har 500 000 eller flera i, i, på arbetsmarknaden. Den ja. arbetsmarknaden med 500 000 eller fler, De växer med en procent per år. Mm. Alltså det är ju, ju fel räkningspengar egentligen i, i mångt och mycket. Och att då lilla Tranås långt från ära och redbarhet växer. Det är precis som vi har beskrivit det lite humlands. <här> eget sätt att skapa sin egen aerody aerodynamik. Ja, det, det, Jag förstår att du är stolt över det. Och, och det är som du säger, det är ett lagspel men det är någon också som måste hålla i taktpinnan. Taktpinnan, det kan behövas när fläskvartetten spelar. dark up the skyway. There's a rainbow highway to be found. Oh, leading from Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you. Fly. fralland ja, du lyssnar på fredagsfralland morgontid idag då du torkar så här på Hitza 597,8. Zoomen bygd gäst i studion är kommunalråd Anders Villander ifrån Tranås. Eh ni, på måndag kväll mellan 17 och 20 Får ni inte missa HITS FM's rimstuga, då möter ni mig, Olle Nilsson och Johanna Lind som fungerar som rimakut och hjälper er med de fantastiska rimmen som ni behöver till era julklappar. Och då kan ni göra så att ni mailar in på rimstuga eller går in på Facebook-sidan och så skriver ni vad det är för någonting och vem det är till så ska vi hitta på rim åt er. Och alla som. Alla som lämnar in ett bidrag är med på utlottningen av ett antal presentkort. Bland annat till audio-video som vi pratade om alldeles nyss här. Måndagen 22 i 12 på Hits FM mellan 17.00 och 20.00 är det Rimstuga. Och vi ska dessutom ha julmustprovning så att ni vet att ni får köpa ett julmust till julen. Det låter väl kul. Tjena morsan, är du vaken? Ja. Så här tänkte vi ta och slå en signal till dig också så här nu sista, sista programmet för säsongen. Mm -hmm. Ja. Eh, vad tycker du om att det inte är någon snö? Är det okej okay, eller? Både och måste jag säga. Okay. Det är ju väldigt mörkt och så där, men samtidigt så är det ju, eh, behöver man inte pulsa i snön utan Aj. man kan. Hmm. Aj, just det. Men Fema det... tänker du, du liksom uppe från Norrbotten? Du kanske liksom vill ha snö, att det är någon ja, inte längre. Det var förr i tiden när jag var ja. yngre. <laughs> ja, Okej, okay, ja, men det, det är ju så. Med ålder kommer klokskap. Ja, precis. Just det. <laughs> jag tycker själv att, att en av de vackraste färgerna i hela paletten det är vintergrön. <laughs> Om jag får faktiskt säga. Ja. Så att det, det tycker jag verkligen. Ja, inte mm, ja, sådär. Så ha, har du reflekterat över någonting? Sådär, va? Ja, du vet att så här vid årets slut så börjar man väl att tänka på, vad händer det någonting överhuvudtaget ja, det här ja, året? Ja, vad händer någonting? Varmt, det var varmt. Ja, det var det. När det väl kom, när värmen väl kom så ja, jag... det... i månadsskiftet juli-augusti var det ju över 30 grader ja, varje dag. Ja, gud, så skönt gud, ja. så skönt. gud, så skönt. skönt. Ja. Och sen var jag ju och såg på Charlies tant. Ja, just det. Ja. Mm -hmm. vi började, kommer du ihåg att vi började året med att gå och se hundraåringen som flydde genom fönstret? Ja, just det. Ja, just det. Ja. Ja. det var, den var, för, för att vara en film på, baserad på en bok så tyckte jag den var riktigt, riktigt bra mm, faktiskt. Mm, alltså, det, det så mm, ja, just det. Jag spelar ju tant hela sommaren. Och det var, du... just det där med värmen kommer jag ihåg att den kom sent för under repetitionstiden. Eh, som var fram till min sommar då, då repade vi en lada ut i skogen och det var svinkallt jag kommer ihåg att det hade dunjacka på mig och frös som en hund ändå vet oh. och det där för att, att, att spelat tant jag har fått lida för hela tiden så, så nu under, under, efter det så bara Ola odla skägg och ser fjävligt ut yeah. ja, igår var det någon som sa till mig så här, du ser ut som om Sue Ellen i Dallas har fått ett kärleksbarn med Sven Volter och det blev Barry Gibb <laughs> Tack så. <laughs> alltså, ja. ja men det, men, det låter. Ja. Mm. Nej, varmt var det. Värmen ja. gillar det. Någon mer då? Ja. ja, alltså det var ju ganska... Vi var ju på rätt så, så många olika evenemang ja. under, under året. Ja. ja, vi var ju på... Vi var ju uppe och tittade på Holmert sommar. Ja, precis. Där uppe i, och så eh, var Eding. vi i gamla Linköping- Såg från A till Ö ja, med det. Hanna och Malin. Ja, det var riktigt bra mm. det, det var mm. riktigt, ja. Och Rolf Bovis var vi och hälsa på. Ja, det var vi också. Ja, på tal om det. Malin så det, en höjdpunkt under året var ju när Malin tog studenten. Ja, ja, ja, gud. Ja, just det. Ja, det gud, var ja. en annan höjdpunkt tyckte jag var eh, på... Eh, nationaldagen när Johan Norrén fick ta emot kulturstipendiet ja, på förslag av bland annat mig. Ja, just det ja. Ja, det var lite roligt. Vi gjorde ju en liten uh, pastisch över honom på revyn också. Ja, just det. Ja, men det, det är ett, ett, varmt och ett, ett varmt år fyllt med mycket kultur. Är det, är det så, man ska, är det så ja, man ska... Ja, och uh, i jobbet så... Um, på SPF, ja. distriktet Vi hade ju kongress i Jönköping. Så ja. där var jag med och beslutade om nytt namn för förbundet och nya stadgar. Ja, du ser. Det, ja, det, det, och den så gamla byråknaten. Det var ju val. <skratt> Valet var ju också i hög. Ja, jävla val. Ja. Då hade vi ju politikerutfrågning av landstingspolitikerna Jaha, okej, ja, ni i uh, Mjölbyt. Ja. Ja att ja. eh, gjorde en del ja. på den kanten ja, just, också. Ja. Ja. Och det hade vi i som vi hade för första gången så hade vi en valdag ja. någonsin. Det har aldrig varit i boksom förut. Nej nej just det. det, var, det, var, alltså det var, politiken fladdrade till där i 15 minuter. Så att, mm. Den, le, den minut. levde. Ja det var en par timmar var det kanske. Ja. Mm. Ja. Men en annan sak som jag ja. måste nämna också det var ju att jag fick det var en eh, kollega till mig som ringde och vi har inte träffats på 40 år eller hört av varandra på 40 år okay. och hon bor i Linköping Så pass! Och det ja, var inte, inte Gudrun Skiman? Nej. Nej, nej. nej, nej hon heter Monica Hemmark ah, ah, ah. och hon har haft någon sån här psykoterapimottagning i Linköping ah, ja. Ja, och, det, och vi har alltså träffats och sådär och vi kommer att hålla kontakt ja, på gamla dagar. Ja, ja men vad ja. Det var var men häftigt. Ett, häftigt. ett, ett, ett ganska skyst år om med andra ord. Precis. Ja. precis. Ja. Men då, då har vi ju stora förhoppningar inför nästa år. Då kan det, för det ska, ju alltid, det ska ju bli lite bättre har de sagt. Ja, ja. Så det får vi utgå ifrån Vi det. får ju hoppas på det. Man ja. ska ju alltid vara positiv och se ja. framåt. Eller hur. Eller hur? Mm. Och göra det bästa av allt. Ja men Det låter ju alldeles utmärkt. Du, ja. du Morsan, har nu en, en skön dag så, så hörs vi. Så ska jag försöka runda av lite här med, med, med dagens gäst, förstås. Mm. Ja, vi ska spela lite tennis. Han, han har ett namn som förpliktar så vi får se. Ja, just det ja. det låter trevligt. Du har det så bra, Morsan, så, ja. så hörs vi. Mm, tack, tack. det samma. Hej då! Hej hej We're caught in a trap. I can't walk out because our love is too much, baby. a good thing. Friarhetsföräldrar med Jan Holmberg. God morgon! Önskar Hits FM Friarhetsföräldrar FM. en gäst yes, idag är Anders Villander Och Anders, det är bara dra sig mot slutet på den här timmen det har gått fort Du, Det var Elvis, det var, ja, där var väl inte ärligt. en favorit till ja, den va? Absolut ja. Vi pratade just om att det finns kommunalråd som dyker upp på personalfester utklädda till Elvis Men vi behöver ju inte kommentera det ännu mer Nej Utan där, där går ju gränsen på något absolut. sätt, anställdighetsgränsen ja. <laughs> Gränsen. Eh, du Anders Villande, tack för att du tog av din tid eh, Stort lycka till eh, Inför eh, den kommande Fyraårsperioden Hoppas att vi får läsa mycket om Framgångarna i Tranås fortsättningsvis Också, och att ni är riktigt duktiga på Att samarbeta eh, För det har ni varit Jag fick ett, ett, ett mejl Av dig här för några dagar sedan då, då, då, det, så, så, Först tänkte jag det är någonting Från Ku Klux Klan men då visade det sig att det var en bild på mig och Bengt E. Carlsson utklädda till stjärngossar eh, när vi skulle ta emot ett av tågstoppen här, X2000 som kom som gjorde sitt första tågstopp den 13 december så det var Lucia-tåget det var därför. Eh, ja, det, det som inte bilden avslöjade var ju att det var ju faktiskt tre vicemän där. Du var ju utklädd till tomt, fast du kom ju i, i din tjänst. Ja, jag tog ja, så det Ja, Alltså, är det Hoppas nu att du får lite ledigt. Får vara med nära och kära. Och hoppas att du får alla julklappar som du har önskat dig. Och hoppas att du också ger alla julklappar som alla önskar sig. Och det, du har ju. Styft 18 000 som har en diger öns önskelista vad de vill ha ut av dig under de närmaste fyra åren. Så att, det är väl bara tillbaka till tomteverkstan så att säga. Så är det. Tack för att du kom Anders. Tackar. Och vi avslutar som vanligt med ord för dagen. Tillsammans må vara ett långt ord att skriva. Men ett underbart sätt att vara. Sjödommer så hörs vi igen. Hej.